Medicală. Nu-i deloc o vorbă goală auzită în prezent. Oamenii nu mor de boală, ci mai mult de tratament. Unui avar. Cât a trăit o viață întreagă, a fost atâta de avar încât n-a vrut să înțeleagă că giulgiul n-are buzunar. Balneară. S-a dus să se lecuiască acest an la căciulata și efectul este gata. Știe să se căciulească. Contradicție. De când doamna s-a tratat cu băi la lacul sărat, i-a rămas ca lecuire ceva dulce în amintire.